Kullë dhalalëtin fin nari, thumë emma ba'du I gjithë falëndërimi Absolut I takon vetëm Allahut Zotit të botra ve kryusit të gjithësis Bëmirsit Absolut Për shëndajtjet bekimët Më shira Allahu gjelle gjelaluhu Qovshimi më të mirin Dhe Zotriju në për nga mërre Muhammejdin sallallahu aleyhi ve sellem mi shok të ti besnik, mi famine të ti të ndërshme, mi bashkëshortët e ti të pastra, dhe mi gjithë muslimanët e cilët të, cilë të ndjekër rrugër e ti më të mirë, deri në ditëm e gjikimit. Vajzdojmë e lejën Allahu Gjelle Gjelaluhu, që të ndajmë nga koha jonë, nga qastët e jetës tonë, të lezojmë diçkanë nga Libri Allahut Subhanehu wa Teala, liber me të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndërruhe njërzimin e ka ndërruhe tokën e ka madhruhe në veç anti muslimanim besimtarin i cili nuk e bandë një hap nuk e thot dhe një fjal nuk e mendon dhe një mendim vetëm se për paratie ka paracit argumentin nga fjal të Allahu dhe fjal të dërguarit Allahu sallallahu aleyhi u esallem ondoj nuk ka kohë më të mirë sesa koha në të cilën moshohet fjala Allahut te bareke وتعالى Allahu jelle jalalu in Qur'an eladhron fjalen e ti dhe thot Allahu te bareke وتعالى wa innehu l Qur'anun azim thot Allahu subhanahu wa taala duke ladhrua dhe duke i shpreh madrin fjalas dhe librës të ti Thëtë Allahu, vërtejtë, ajo është një Kur'an i madhë. Kur'an i madhë, fjale Allahu të bareke vë të are. Djetarë kanë thanë, Allahu gjelle gjeleluhu, për ta kuptu e madhërin e fjale së ti, për ta kuptu madhërin e Allahu gjelle gjeleluhu, Allahu neve në i ka dhanë disa mundësi dhe në i ka dhanë disa dhe ndë ku kemi mundësi me paramendue se sa është i madhë Allahu gjelle gjelaluhu Andaj Abdullah ibn Abbas djali ajës për nga meri sallallahu aleyhi sallam është argumentu për mëshirën e madhët Allahut cilësi për cilësive të Zotit e cilë është minjëher mas emrit të ti Allah vjen arrahman mëshiru e si absolut cilësi e pandarë qenjës të ti është mëshira Ibni Abasi, kërka dashë neve me na e përafrue, se njëri u mëshiron, njëri u mëshiron, njëri u mënët me kuptu mëshiron, në teori, mirë po, kërta shofe një sen të madhë dhe ti thuët ati se mëshira e ti nuk krasohet me këta, atër e kuptonë së është një sen shumë i madhë, një sen i cili nuk përcëptohet me kokë. Ka thënë Abdullah Ibni Abasi, djali ajës për nga merit sallallahu aleyhi sallem, Ka than, gjërësia e qijëllit dhe e tokës Gjërësia Ajo se qijëllit është i gjan Toka është e madhe Ande Allahu u gjëlluara ka qytë token u asian Shumë e madhe Shumë e gjan Nuk ngushtohet njëri u në tokë Në tokën Allahu u gjëlluara ka hapsirë të madhe Qijëllit alama i madhe Ka than, Ibni Abasi Dhe kjo është për e rahmetit të Allahot Kjo është prej mshirës së Allahut se e ka gjanu e shumë. Në e ka vendosur, na ka vendosur neve në një krijim i cili është shumë i madh. Madje kët madhësi dhe kët gjerrësi nuk kanë njerëzit mundësi me i dalë në qoshtë. Nuk e din ku është fundi i kësaj na. Ibni Abbasi thotë kjo prej mshirës, nuk është mshira Allahut. Kjo nuk është mshira Allahut. Kjo është prej mshirës së Tij sa ai e ti, se aje ka mshiruarë Unë e vërsen da e ka bota xham. Dorsa mushira Allahu xhelalu ala shom me madhe. Andaj Allah e ka thujt Kur'anin adhin i madh. Sepse është prej të madhit, madje është prej më të madhit. Andaj themi në namaz Allahu akbar. Allahu është më i madh. S'ka më të madh se Allahu te bareketu te ala. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin sin ganjer Imam Muslimi, ka thon sallallahu alaihi wasallam o entë të dhahiru lejë se fokë ka këshej qikonë është ka thotë pengameri sallallahu alaihi sallam kure ka tilsu e kudretin e Allahu dhe madhështin e Allahu te bareke ka dhanë o Allah entë të dhahir ti e majlarti ti e majlarti ska përmiti e diqka lejë se fokë ka këshej përmiti e ska Adhe Allahu gjelluar në Kur'an Shpesh e cek Se i lejhi të rgjaun I lejhi l'mësir I lejhi l'nushur Me lëllë shprejhje Allahu ju thot njerëzve Te Allahu është funi Te Allahu është përfundimi Te Allahu është ca ku i fundit Ski i mundësi me shku dikur ma, -ma ndih Adhe Allahu është maj madhe Ki Kur'an i madh, çka Allah i ka thon i madhësht, shumë i madhësht. Hani pse njerëzit nuk e lexojnë, hani pse njerëzit nuk i kushtojnë vëmendje, hani pse njerëzit nuk i nuk nuk dajn kohë nga koha e tyre edhe pse atkoja ka thon ai i cili e ka zbrit ky Kur'an pa marr parasysh ky Kur'an është i madh. Sepse për meqen dikush i madh apo i vogël, nuk është kush njerëzit më njoft. Është kush e hakika realiteti më kanë ashtu. A ndaj besimtari, për më bohë i madh, duhet me ul veten para Allahut xhallal xhelalu. A ndajë dartan tan. Allahu e ka thujt pejgamberin e ti na Muhammedin alayhi salatu wassalam në Kur'an me emrin më të dashur tek Ai. I ka thënë Abdana Rubiyun. Djedardan tan, kjo ë ngritje. Me thënë Allahu, ti je Rubiyan, kjo robi Nuk është përqëllim rëbëria univerzale, se ti në tokë të tije dhe s'ki mundësi më kanë i dikuj tjetër, ajtë ka kryuë. Mirë po rëbëri e dashurijës, Allah i ka thënë Muhammedit Alehi Salatëve Selam, rëbë i jonë. Djetarë kanë thënë, kjo shprejhe Allahut, rëbë i jonë është shprejhe mëshire dhe shprejhe sa i është i madhë të Allahut. Andajnë mere për me qenë të mdhej, duhet më uzvoglu para Allahut duhet me unë nështru par Allahu të barëk e ove të ala atë shma shumë sa gjindet në zemrat tona njolla, grinca, copa të mendjematsijës dhe kri e lërtsijës atë shma shumë e er rëzikojna dhe gjitemi në veçli andë ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallem hadidhin që kanë zhjerim anë muslimi ka thonë nuk hymë gjennet la jedu khullu lë gjennetë Nën kanë në qalbë mithqal dharrat min kibrin ka than sallallahu alaihi wasallam nuk hin xhennet domethën dietar kanë nuk hin me të part po i von nëse a musliman pse por në një sens shumë të vogël nuk he as kus ska mundësi më pa këta aty në zemër veç Allahu xhellahu alajadin ka than se nuk hin xhennet ai i cili në zemrën e tij e ka sa një kokër elbit të mëndjemahtsijës. Pak me një vetën, pak me një vetën se ti e i madhë, pak me këponti matë ndjenjen se ti i e dikushi në mënirë automatikë e shkondrejtë Allahu të jaskush. Sepse Allahu të barë e kjovëtala nuk i bohët mëndjemahtsi. Aina ka kryu e vetëm e vetëm për një qëllim, që na me kuptu sa ajo është ma i madhi dhe na i në të vegjelë. E kjo është qëllimi i krijimit të adhurimit. Do sa adhurimi është ibada. Ai ibada, ibadat çka i themi neve, është mu, mundonshtrue. Mbi dhona o Zotun jam i vogël ti je i madh. Andaj namazi më i madh fillon me këtë, Allahu Akbar, këta janë namaz. Allahu është më i madh. Andaj besimdhari duhet të investojë në njohjen e Allahut. Në pavështinë Dhe lartë madhërijën, qëka e ka Allah u te barë i kjovëtara, do e mos me njoftë, njëse mashtrojotë, dhe e njën vetëm, dhe kujtonë së është diqka. Andaj, njënjë për i djetarëve të Spanjës, Ali ibn Hezëm el Endelusi, djetarë i madhi muslimaneve në atë ko i Spanjës, ka thanë, nuk imbetet njëri ju diqka më krenu me ta. Edhe ka thanë, janë njës për mi nëmru këtë senatë kur dikush dhe me një vetën, se ka o diqka. Ka thonë, asë një sen, nuk e gëziston, qka e ka njeri ju, e që e meriton mu krenu me ta. Ka thonë, nëse krenohet, me shkodh, me dije. Ka thonë, kush e ka dhanë ata? Allahu gjellë u Allah. A dhe Allahu te bare kjo vë tala, ka parmen në Kur'an. Allem e l'insane, e kam su njerin, aje kam su. Dhe me dhanë, e nuk ka merita jo, ta është merita Allah. Nëse krenohet me fuqien të rupore, Ka thënë Allahu, ja ka thënë se jakon një pik, edhe që atë pikën e ka kriju Allahu të vare kjo, vë të ala. Ka thënë nëse, nëse krenot me pasurien, kjo alama e keqe, mu krenu me pare, me, me dinar dhe me dirhem dhe me eur dhe me dolar, me letra. Mu krenu me letra, sa njeri krenot me letra. Ma dje kanë thënë djetartë ka për njerëzë kër i kanë përën në gjep, ndijet më mirë. Edhe mua vetë kërba ndijet më mirë, kjo ma për i njeroncës, Kur ka pare në gjekë, nijet më mirë. Edhe njën vetën pak, kjo e njërë ansë, se ti se di, ajo letëra, ajo letër në njërë. Ja kanë qi njërët edhe i kanë thonë pare. Pas ta i kanë shkëmbi e për nevojët e njërzve. Ka thonë nëse krenohet me pare, kush e ka dhanë, a thonë? Allahu Gjelle Gjelalim. Ka thonë edhe i kanë umru një numër të matë të sendeve nëse krenohet me këta, nëse krenohet me këta. Edhe në fund ka thonë. Pa, nuk është njëriju i cili s'ka qenë asë gjo Ki qenë i pa egzistu Dhe ka thonë Allahu të barëke Hëll e ta alel insani hinu mine dhehri Lem një kunshejën me dhkura Ka thonë Allahu gjellëuar në surën insan Ka thonë, a e kujton njëriju Shikone, a, a e kujton Do me dhonë se Allahu e dinë se njërzit e harojnë këtë qështje Ka thonë, a nuk e kujton njëriju se një ditë për i ditëve s'ka qenë hiq në hënu khalëkënë në e kena kriua andaj, çka, me çka më krenuë kalëzom, thot t'ibni hazmi cëla është e jotja qka kiti, qki kur gjo andaj, bindja në nështrimi, zvoglimi vedvetës, për para Allahut është në realitet njohje vedvetës e aji cilje një vedvetën, Allahu gjellëvala edon ajtësile një vetëvejtën. Ja, dikë katërin vetëvejtës. Andaj Allah u në këtë kontekst në surën, zumer, se ata që ka e kanë një vetën, që ka thonë, wa ma kaderullahi haka kadri. Ata që ka e kanë një vetën, edhe mendojnë se janë të mdhej, dhe se kanë pushtet, dhe privilegjë, dhe autoritet, dhe famë, dhe kujt i di që ka presenj, dhe që ka njerëzit krenohën me ta, me shtëpi të pitë, bukura, pasurit qëo mangsi i ka thonë që mos më njeh madrina Allahot, si e Allahut se angazhuo me senat e kota kur te nin veten kime haru Allahu e me haru Allahu domethënë me haru vetën me, me kthye ka than Allahu te bareke u taala ne sura al hasr nasullaha fa ansahum anfusahum ata e kan haru Allahun e Allahu jau ka kthie me çka jau ka kthie e ka bëhet se ata mos me dit vetveten Adaj rëzikë shmërija e madhë është në mos njohje në Allahu të barë kjo vëtala dhe në shtirën se i jeti dikush dhe se ki jeti dikush, dikushka prej sendeve të cilat meriton njëri ju mu krenua. Adaj kjo fejë Allahu të barë kjo vëtala është fejë madhështore, fejë e dijes, fejë e të vërtetës. Fejë Allahut nuk javan qefin kur kujna në, në mënir absolute. Madje djetarë kanë dhonë, fejë Allahut që ka bët qefin vetë Muhammedit Alehi Salatu Vesela. E ku më dikujt Kjo the, që Kur'ani nuk ia vën çejfin, nuk i aploçon nevojat dhe dëshirat dhe egot dhe lakmitë e dikujt, derisa edhe më i dashuri i Allahut nuk e ka gjetë hapsirën që në thejt Allahu xellala, mo do diçka çka Allahu s'do. Kjo ligj. Liji Allahu xellala është ai vetë çka doja, kurr kush tjetër. Të Argument i ka than Allahu subhanahu wa taala me dashurit të, dashuri të tij, Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kur ka dëshiru e me të ma dhe me va musliman, a gjën e ti, mi gjën e ti, Ebu Talibin, Ebu Talib, baba Jalijut, radhi Allahu an, ka dashpe nga meri këtë njëri me va musliman, me një dëshirë shumë të ma dhe, me një dëshirë të flakt, ka qajtë shumë, se a i zbohat musliman. Mirë, ba, këtu vjen pa, tradita Allahu dhe ligja Allahu. La ju habi e hadenë, nuk e trajton dhe nuk servilosen me kërkan nuk ja bën çejfin gërkujna çai ka than allahu xhelalu ala barkat dashir muhamedi te ali salatu wassalam i ka than ne suren al-baqara ka than innaka lan tahdi men ahbabta walakin allah yahdi men yashao ila sirati mustaqim ka than allah xhelal te o muhammed ti i çeli je i dashur te une dhe je pejgamber dhe je me pozit Dhe ki, famë dhe gradat lartë, dhe regjet mdoja, në që i e dhe ah, ka i pëllohë? I ka dhënë, ti, së munësh me uzu qatë qka do të ti. Ti së ne banë musliman qatë qka do të ti. Edhe pëse ti e dhëta, ahbebite, ti e dhëta. Ama së munësh me banë musliman. Pse? Va lakinë Allah e jahdi me njëshe. Sepse Allah uja jepë islami ku i dojë aji. Kështë që neve dhëtë me kuftu këtë realitet dhe këtë të vërtet absolute e cila nuk i ban servilosi dhe nuk shtirit me kërkan, po e thot të vërtetën i pëlqen ku ti pëlqen dhe nuk i pëlqen kujt nuk i pëlqen. Ondaj ta tawallahu jalla jalaluhu fa a'rid nasura an najm te cena kemi filluar. Fath Allahu te bareke ve taala fa a'rid am man tawalla an dhikrana wa lam yurid illa al hayat ad dunya. Fath Allahu jalla jalaluhu nasura an najm Këtheja shpinën dhe i njëroje dhe mos u mirë me ata i cili najka këthine e me shpinën dhe nuk e dëshiron vetëm se jetën e kësaj bote nuk e dëshiron vetëm se jetën e kësaj bote dhe folëm për këtë ajet dhe do bitë e këtja ajetit e sëtë i kam përmenë djetarët Thotë Allahu u gjellëval në vazhdim dhalike me bleghuhum minë l'ilm ja kjo mosër vilosja Mosërvilosit dhe me thonë se nuk të abanë qefin. Hajt për tashloj uudhën. Joja, nuk tashloj uudhën Kërani. Të thot të vërtetën, qështu qështu. Të thot të vërtetën, qështu qështu. Andaj në hadith ka ardhë nga pengameri, alenjë i salatu vë salam, se Allahu ka thonë në hadith, besimtari e uren me amor shpirtin. E uren. Allahu u gjellëvala ka thonë, edhe une nuk du me munu besimtarit. Allahu te bare kjo vëtala thotë, une nuk du me munu muslimani besimtarit, se e do, se e robe ko, dhe ju kështë nështruhe. Ka thonë, mirë po këta e ku më caktue. Këta e ku më bët caktim, vdekin e ka bët caktim. A doj Allahu te bare kjo vëtala, miret me realitete. Që thotë Allahu u gjellëvala para të të se duhet mu largu prej të tëre, nga se dashurija e madhe në i dunjajës i ka të rbuë dhe i ka hëtuë dhe i ka dhe fatë Allah u gjellu ala dhalike me bleghuhum min el il ata që ka qdin ata që ka e dojnë dunjajan që ka qdin ato qikone kjo e vërthejt absolute nuk i ka sha nuk i ka ofendu për e ka të regu realitetin e ka të regu realitetin dhalike me bleghuhum min el il a e që ka ka këthije shpinën akiretit dhe është gjitë me këtë botë Me tëra gjitjet e veta Ka thënë Allahu Dhe like me blekhu humin e l'ilm Qe ka që dhina ta Ka që dhina të në Ata me nojnë se kitë kit që qështja e kësaj bote Vetëm këtu me përparua Nërsa në akiret Nuk ju i tërëson farë Nuk ju i tërëson qështja akiret Nuk ju i tërëson qështja akiretit bote e përtejme Andaj Kurani Libri Allahot Sa për dobi Djetarot kër kanë folë për dobijen e Kuranit dhe dallimi i Kur'anit me shkencat e tjera, cili është çka dallon mjekësia prej Kur'anit, çka dallon matematika prej Kur'anit, çka dallon filozofia prej Kur'anit, çka dallon krejt shkencat e kësaj bote prej Kur'anit. Sepse Kur'ani nuk mirret me këdbot. Kur'ani mirret me dy bota. Ku dhe çakun e ka atje? Fillon këtu. Fillon me dispozita të kësaj bote. Përfundimi nuk e ka këtu. Këre qëllimi i Kur'anit është që njeriu me kuptuar realitetin e kësaj bote dhe realitetin e të tjetrës dhe mishoshit në peshore dhe më ia dhon hakin asaj çka është më më e vogël. Do sa shkenca të tjera nuk i kanë këtë sendë. Shkenca të tjera nuk miren me këtë muhabet. Asnjë shkencë në botë nuk thotë ti, kjo botë është e rrënshme. Asnjë shkencë në botë As në mjeshtrin avot nuk thot ti se bota tjetra më e mirë se kjo. Asnjë. Ana Kur'ani Allahu ju jelle wala kotha. Dhalik mablaghum min el ilm ata çka e kanë lënë pas shpinën ahiretin, kaç din ata? Kaç din ata? Pastaj that Allahu te bare ku taala, inna rabbaka huwa a'lamu bimen dalla an sabili wa huwa a'lamu bimen ihtada. Fa Allahu subhanahu wa taala duke e shfaq këtu një parim dhe një regull tjetër, një standart tjetër dhe ajo është inë rabbek hu e a'lemu bimë më dhalla në sëbili zoti jot Allahu gjelle gjelalu edin më mirë se kush është në rrugën e drejtë apo njërzit polemizojnë njërzit bëjnë muabet ku vendojnë bëjnë pytin një tjetërit e kështë në radhë Kush është i ulzuam, kush është ngjaten në drejt, kush është në rrugën e drejt, a është tamam kjo mesaje apo nuk është tamam kjo mesaje? Çka thot Allahu xhallahu ala in rabbak huwa a'lam biman dhalla an sabile. Dije se Zoti jot. Pse ka zbrit kjo ajet? Pse Allah i thot Muhamedit, Zoti jot e di më mirë kush ka humbur udhën edhe kush e ka gjetur udhën. Pse ka zbrit kjo ajet? Sepse i dhujtarët e asaj kohe, ignorantët e asaj kohe Ata se të nuk e njithnin Allahun në atë ko, pa dhe shumë në këtë ko. Ata i thëshin Muhammedit Alehi Salatu e Salam, a e ka devjua. A e ka hum rrugën. A e nuk është në gjadën e duhur. A e nuk është në gjadën e duhur. Pa e ka hup udhëm. Shikone për personitetin matë të madhë, kanë thonë se ka udhën. e ka hup udhëm. E për nga me nësa më shmërzit. Nëse unë e ku më hup udhëm, kush e ka gjetë udhëm? Nëse un jam i devijuar, kush është i ulëzuar? Nëse theja Allahut e zbritur tek ai është devijim, çka është ulëzim? Dhe Allahu e ka qetësuar me kët ajet. Dietar thonë, Allahu e ka qetësuar Muhamedit alayhi salatu vesselam me kët ajet, ku i ka thënë inna rabbaka huwa a'lam. Qadan mos i çaj kokën çka thonë ata. Mos e çaj kokën se ato ti thoni devijuar apo i ulëzum? Se ata nuk dinë, dhālika. Dhe shikoni kontekstin e ajeteve. Këse është do mos dëshmëri, studimi, kontekstit. Fjale e parë me fjale në mesme dhe fjale e fundit. Dhe mos me ardhë në kontradikt kontekstit. Atatë që ka qdimë, së mundën me ditë ku shë a jullzumë. Inë në rabbek, vitë zotë i jote di ku shë a shë jullzumë dhe ku shë ka humë rrugën. E që shë me ditë na, e që shë me mësu na, se cila është rrugë e drejtë, që ka në ashtë të zotë i drejtë, e, drejt, e jote të kneve, që ka menoj në në Djetarë thonë, në ajetë shumë e qartë, i në rabbek, zoti jo të di. A të herë, ku mujna me ditë në që ka thonë zoti, veç në librën e ti. Kështu thonë, djetarë, e muslimanëve në gjatë shekujme, nga se njeri ju nuk e dinë cilë është gjadja e vërtetë, se i doptështë, është zaiftë, s'ka fuqi, me perceptu rrugën e drejtë, hakë, pa më dishe, përveç, përveç me shpagje qelore, Por tash me shpallje çellore. Andaj ju edini se Muhamedi aleyhi salatu vesselam me gjith dijen e tij, çka e ka pas para pejgamberis, me gjith inteligjencën dhe mençurinë dhe mendje prehçien çka e ka pas, shkatëzi të hatash me ka pas aleyhi salatu vesselam. Mir po dietar çka thonë, Muhamedi 40 vite ka qenë si njeriu më men, më mend më më mend që në botës. Deri në 40 vite çka pas më të më shumë se ai. Madhja dhe inteligenca e ti, parape nga merijës, e kalon inteligencen e gjitha shejkëve në të ardhme. Mirë po, të është një pikë shumë edhe nësishme. Me gjithë inteligencen e cila i kalon të gjitha. Nuk mund është mushtime Muhammedin Alehi, Salatu, S.A.M. në menëquri, paspa. Seba është horë, mirë vodjetarë thojnë, Allahu me gjithë këtë inteligencë që ka ja ka thonë, ka thonë rrugën e drejtë, unë e ta ka zojë, jo të ty. Une ta kalzaj rrugën e drejt Anda i ka zvit ajete Kull, ilih të dejtu Fe bima juhi ilaj i rabbi Ka than Allahu gjellu ala Thuaj Kujt mi thonë, kërejt njërzve thuaj Thuaj, nëse e gjej u dhe në drejt Gjadën e drejt U dhzimin e drejt Parimët e shëndosha Atara vetëm nësë më kalzën zotie Vetëm me shpallin e zotit Dhe Allahu te bareke ara, Nifët rruga Eddin, tij, tij, tij e drejt andaj besimtari e din se menqurija e ti nuk është peshore inteligenca e tip se ti e i maqëm nuk do me thonë se dy nuk burë është me dit rrugën e drejt rrugën e drejt është vetëm në këtë liber andaj adhahu te vareke u tala në surën e lbekara surja e dytë në Quran e cila thotë elif lam mim dhalik e lkitabu laraj befi kjo është liberin e të cilin nuk ka dyshim në faktin e provave dhe argumentet e këtij libri. Për çka vimë ky libër? Dhe cila është roli i këtij libri? Huda lilmuttaqin. Udhzim takazën xhadën. Takazën xhadën tamam drejt Allahut te bareke u teala dhe rrugën e drejtë drejt Allahut subhanehu u teala dhe njeriu nuk mund të marrë drejtë te udzimi, te rruga e drejtë, te islamit te cilin e don Allahu te bareke u teala dhe na ka obliguar me atë islam vetëm në përmjet librit të ti libri dhe studimit të librit të ti andë ka thënë Allahu gjelle gjelaluhu wa men jeb të ghi gajral islami dinen felen juqbelemin kush dëm dhe një rrug dhe një fe dhe një metodologi dhe një mënir të të jetuarit jashta islamit të si në gazmit Allahu të barëke wa taala që ka thëtë në surët ali imran thëtë felen juqbelemin kur rukja pranojnë ati Shikone Seriozitetin e ajeteve Shikone seriozitetin Për pikshmërin Në munir Të fuqishme Allahu dhët Pelem Asnë njëherë s'ka në mja pranua Kush me ndonë Se mundet me shku të Allahu Dhe me shpëtu ditën e gjikimit Dhe me hy në gjennet Dhe me e shpëtu fëtyrën e ti prejzjarit të gjahenemit e, e ka zetë dhe një rrugë tjetër Jashta rrugës a Allahu dhe librit të ti Felen ju këbele min E ka zetë dhe një rrugë tjetër kur nuk ja pranojnë as njerë. Kjo është ligj. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dhe ai në xhirat kam e thënë për njerëzën më të dështun. Në njerëzën më të dënuar, kush lip rrug përveç rrugë përveç rrugës së Allahut Tevareke uze. Onda njeriu më mentor, njeriu me mendje praqsi nuk i ja jep vetes kët kompetencë. Njeriu çka ka mend, e çka ka fikr, e çka meditim, nuk i ja jep leje Dhe nuk i angarkon përsi për një vetë vetës që ajë vetë të vendose cila rrugë e drejtë. Mirë po këta ja dërzonë Allahu të barek e o jo, të ala. Andaj neve që ka thojnë në nësurën e lë fetiha, në gjdo namazë. Në gjdo namazë. Që ka thojnë, i hdines sëratë al-mustaqimë. Themi, o Zotë, në uzonë rrugën e drejtë. Po nëse na i në qashtë me që me gjithë rrugën e drejtë vetë, pse mi thonë Allahu të shtatë më të herë n O zot o zanë rrugën e drejtë. A ç'ç rrezik është me u po rrugën atë? A ç'ç shumë është rrezik ç'me rëshit njëri nga rruga e drejtë që duhet 17 herë ndit Allahut më thonë: "Ihdelas siratal mustaqim", naozanë rrugën e drejtë, po shumë rrezik është. Shumë rrezik është, sepse komponentët që ai ka njeriu brenda tij janë komponentët që kanë të qojnë drejt devijimit. Ka thënë Allahu xhallaxelan në surën Al Imran në façën e ditë: "Zujina lin nasi hubbus sh shahawat" Njerëzit i dojnë efëshet me të mbroja. Njerëzit i dojnë efëshet me të mbroja. Minan nisa wal qanatir al muqantara min al dhahab wal fida. Ka than Allah njerëzit kanë lakmi të madhe për efëshet, për egot, dëshirat e veta, duke filluar nga gratë, nga fëmijët, nga pasuria e kësaj bote, grumbullimi i pakontrolluar i pasurisë, grumbullimi dhe tubimi i padreve pa pa me dhehje, me tërrbim, çoroditje. Kjo është pjesë e natyrës së njeriu, t'i Allahu e pa hën këta. Andaj, kët fuçi dhe kët tërheqe të madhe drejt devijimit nuk e ndal vetëm se zbritja e dritës prej Allahut te bareke u teala. O njeriu, lut me dënes, me menështrim, me, me sinqeritet dhe me zemër dhe me shpirt dhe me trup. Komplet i bashkon dhe i thëtë Allahu u gjellu ala Ihdi në sirata al-mëstakim O Zotë, pasi që uzzimi është vetëm në dorën tëune Dhe fuqitë e tona janë matë dopta Se me gjithë rrugën e drejtë Uzzonat ti në rrugën e drejtë Uzzonat ti në rrugën e drejtë Andaj, kontekstit këti ajeti Thojnë djetarë të ka për qëllim këta me kuptue Se i gjithë uzzimi Dhe i gjithë feja e vërtet është në mësimë të Allahu subhanahu ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا او يجزى الذين احسنوا بالحسنى فضل الله تبارك وتعالى مواظبين اياته من سوره النجم ف الله تالله تانقيلي ابو قيا دتوقا ديشكا شكهف سيري يوت ولا شالوك شف فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون Allahu nësurën haqqa betohet Betohet në ata qka e shifni dhe në ata qka se shifni Prej univerzëve tjera qka në nuk i shofme Kryimet Allahu gjellë gjelalu Allahu, Allahu kryon kryimet të shumëta Allahu do të krejt qka e këziston Të Allahut janë Kret të atijan Dhe që ka mbrejnët në ato univerzët të atijan Pse, pse e përmendë Allahu këta Thotë li jetzi e ledhine e se u bi me amilu që Allahu tja huape ata që ka e meritojnë njërzit dhe përkëqinë gjdo kush i cili e ka bo një vejë për të keqe e ka registruhe në fletushkën e ti një vejë për të keqe Allahu i gjelle gjelelu i ka premtu li jetzi e ledhine e se u Allahu ka me tadanë shpërblimin e asaj vepre anëdhe ka thënë Allahu i gjelle në surën e zelzele Kush e punon, dhe me një amel, mithkale dhe rratin, kush punon, një grim të vogël, nga e keqja, e shef, kush punon, një grim të vogël, nga e mira, e shef, e shef ditën e gjikimit, këtu nuk e shef, këto të lovi dhe anarki dhe sistem, i pa kontrolomi njerëzve, kush doje, ha dhe kush doje e pikët, nuk mira dhe është as një send, andë Allahu u gjellore ka dhën, melik, jo mi din, Allahu u gjikon ditë Adhe njërëzit mendojnë që se gjithë kjo të lovi. E shofin ditë në gjigimi që liimi në kësaj të lovijen. Allahu thot, të Allahu t'janë qiali dhe toka që t'i shpërbleje të këqyt me shpërblimet të tyre dhe t'i shpërbleje dhe për mirët dhe njërëzit që kanë bo i badet të dhe veprat të mira me ata qka është majemira. Ndaj çdo çalimë takëraje te berezimeja dhe përfundimi është që njeriu ta dinë se udhëzimi është e dorëna Allahu xhalla xhalaluhu kujdoj Allahu ja jap udhëzimin dhe kandon e privon Allahu te barekehu te ala nga udhëzimi rruga e tij elucim Allahun subhanahu wa taala qe Allahu xhalla xhalaluhu na jap udhëzimin ne jetën tona elucim Allahun subhanahu wa taala qe Allahu xhalla xhalaluhu tonë mshiron me mshirën e tij te pafundshme elucim Allahun xhalla xhalaluhu qe Allahu te barekehu te ala muslimanut kujdesian Allahu te ndihmon zullumçarte me zveti Allahu te shpartaj اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين